Глава сьома. Порожній кабінет директора. А точніше, євроремонтовану стелю і божевільне лице Корія поросле триденною сивою щетиною, не би вересом. Воно було мокре від сліз, викликаних реготом. Банзай зазирнув у ці позірно веселі очі і жахнувся. Наче два тунелі на темну сторону місяця. В тих тунелях живуть привиди, що збожеволіли від болю. «Ну що, сподобалося?» – поцікавився Корій. У манзай не було ні найменшого бажання рухатися. Лише лежати і тупо дивитися у стелю. Натомість він сказав, досить непогано. Але що з того? Ну, налякав ти мене. А далі? Корій знову порснув радісним смішком. А далі? Далі буде ще краще. Тільки що ти побував у сні. Який я бачив у сні? Розумієш? Ти повинен захоплюватись моєю рідкісною, нечуваною майстерністю. Хо-хо! Далі буде таке, що ти млітимеш від жаху. Я так сплутаю всі карти, що ти будеш сумніватися, чи існує хоч би щось справжнє. Або ні. Я візьму і в деяких частинах нашого міста, повклею свої сновидіння на замовлення. У реальність уявляєш собі таке. Прокинувся зранку, пішов у коледж, аж тут розумієш, що все навколо знову сон. А захочу, зроблю так, що ти зустрінешся зі своїм допельгангером. Взагалі будеш кип'ятком ссяти. А? Як тобі такий поворот подій? Ну, то зроби тоді так. Я ж тепер у твоєму сні. Що, слабо? Не пощикуй до старших. Я тебе можу і не випустити звідси. Будеш бродити зіснув в сон до скону віків. Точніше, до часу Че. Тобто, зовсім небагато. Який такий час Че? Поцікавився байдуже Юрко. Прихід мого пана. От назбираю ще трішки сили і гаплик. І ти, як би не старався, нічим не зарадиш. Ті всі історіки... Корій вклав у ці слова всю свою жовч. «Ті всі історії про закриваючих і відкриваючих – повний бред, бред сивої кобили, щоб не розстроювати таких наївняків, як ти. Віриш?» Банзай заперечливо захитав головою. Спочатку активно, а потім слабше. А потім сів і задумався. Корій став рачки, підповз до нього, щоб зазирнути у лице. Банзай тер скроні. Чи вірив він цьому безумцю?» До біса, тепер він вірив у сьому. Я бачу, ти сумніваєшся. А даремно, коли прийде мій пан, він вогань не простить. Раз ти собі подумай, кому вірити. А наразі йди гуляй. Замахав мене, і банзай розплющив очі. Кінець сьомої глави.